Hola, compañis y compañes. Son las 4 de la tarde y comienza Logofóbics. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su saquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.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 ja l'anarquí Sí, companys, companyes, aquest és el programa número 79. 79 programes ja en antena. La gran majoria en aquesta emissora que es diu Ràdio Branca. Robofòbics, Ràdio Branca. Ràdio Branca. El de la setmana passada, el grup antirepressiu de Girona, dins de la campanya L'educació no és un negoci i Defensar la no és cap delicte, organitzava a la Universitat de Girona una xerrada sobre l'actualitat de la lluita per la universitat pública en la qual es va recordar els fets del 17 de desembre del 2011. Aquell dia es va celebrar el 20è aniversari de la Universitat de Girona amb la presència de l'Artur Masq, amb tal motiu, com era l'època en la qual el govern català va començar a retallar en drets com l'educació i la sanitat, es va realitzar una concentració a la plaça de Sant Domènec, a tocar de l'aula magna de la facultat de lletre. Amb tal motiu, la llavors rectora de la universitat, Anna Maria Geli, va demanar als Mossos d'Esquadra que entraran a dins de la facultat, pel comp que mai havia passat. Allò es va convertir en una sangria on 40 persones, entre estudiants i treballadors, i treballadores, van acabar ferides i van detenir a 30 estudiants, a 3 estudiants, perdó, que van ser torturats, com bé relata el vídeo, que va ser presentada al principi de la xerrada. En aquesta xerrada van intervenir Miquel Toll, com a membre del grup antirepressiu, Llenco Açac, Santi Lorenzo, com a estudiant mem i membre del CPC, Edutne Baguer, com a estudiant present a la lluita contra Bolònia i l'Estel Jordada, que és professora de la l'UV. Doncs comencem el programa i escoltarem el vídeo en el que dos dels tres detinguts relaten com van ser torturats pel mosso. Després, sentirem la intervenció de Miquel Tol, com a membre del grup antirepressiu i també en causat en aquest cas. Pero vamos, os disema Electroduendes, que en esta caso contra la policía, contra la brutalidad policial. Nación no es un negocio, defensarla no es cap delicto. El de desembre de 2011, durant la visita del president de la Generalitat, Artur Mas, en motiu del 20è aniversari de l'UDG, es va convocar una concentració contra les retallades i la pujada del preu de les taxes. La rectora, Anna Maria Geli, va donar el consentiment als Mossos d'Esquadra perquè entreixin dins de la universitat. Aquests van carregar per ofegar la protesta. A conseqüència dels càrregues efectuades dins del claustre de lletres, més de 40 membres de la comunitat universitària, estudiants, membres dels PAS i professors, van resultant ferits. Es va decidir presentar una denúncia col·lectiva contra el cap de l'operatiu policial, que va ser al sol, tot i que el jutge va admetre un excés de contundència. Quan ja marxava... Després de la manifestació que van fer contra l'augment de les taxes aquí a l'UDG, un grup de policia em van assenyalar i quatre o cinc em van agafar, em van detenir, em van amanyillar i em van empotrar contra la muralla d'aquí de fora de l'UDG. De cop, va venir un per darrere i em va donar un cop una patada. Després se m'ha a l'Orella i m'ha dit «Això és per vacilar els meus companys fill de puta». Jo sentia crits en aquell moment i un compan estudiant, davant de la brutalitat de la detenció, indignat, recriminava la policia tot plegat, ell també el van detenir i els dos els van portar a la, a la cotxa de la policia. Mustafà Saimi va haver de rebre atenció mèdica i punts de sutura a la cama per l'agressió dels Mossos d'Esquadra mentre estaven manillant. En una roda de reconeixement va poder identificar els dos policies que el van agredir, que estan imputats i pendents de judicis. Vaig ser l'últim detingut. En un moment en què estava desconcertat, els dos Mossos d'Esquadra de, que anaven de paisar se'm van avançar a sobre i em van empotrar contra un cotxe de policies. En aquell moment em van rodejar els antidisturbis i van procedir a tirar-me al terra. Uh, un amb la seva bota em va aplastar el cap i després ehm em van posar les manilles, em van achecar i i semblava entre dos furgones de policia. Allà em van començar a reginar les buxhoques i mentre es margejava unes buxhoques un un dels el que m'estava aguantant va començar a làmar coses a entrecux i em va agafar eh em van entrar dintra de, del furro policial i allà, bé, bueno, eh, ells anaven tots tapats per sobre del nas amb un buf, no portaven plaques d'identificació. En aquell moment eh, va entrar el que semblava ser el cap del grup de, del furbor o, o, o del grup de policial i em va preguntar que si estava bé amablement. Jo li vaig sentir que sí amb el cap i ell va tancar la porta de la furgoneta, es va tornar a girar cap a mi i em va fotre un, un fort cop a, a la panxa i em va dir que això era pel que els havia fet el seu cap de policia jo no tenia perquè què m'estaven me, acusant ni, ni entenia tenia perquè havia estat detingut llavors eh, el, policia, el cap de policia va sortir fora de la furgoneta, va tancar la porta i em va deixar amb els altres policies que estaven nerviosos ells van començar a preguntar-me eh, coses, preguntes que jo no tenia em van dir que ja em coneixien, eh, em parlaven de, de coses que que jo no sabia, llavors em van dir que ja m'estaven buscant, que la seva intenció era detenir-me i que ells eren Mossos d'Esquadra de la Brigada Mòbil de, dels Mossos de Sabadell i que em portarien a a la comissaria de Sabadell, on tallà seria interrogat i, i que m'asseguraven que, que ho passaria molt malament. Em van començar a agafar pel darrere, em, em van posar un braç entre, entre el coll i jo tenia les mans manillades al darrere i no em podia moure. Un policia des del davant m'anava eh, fotent cops a, a la panxa i a l'entreculls i un altre que estava al meu costat, me donava cops de porra. De tal manera que, que cada cop eh, jo estava més nerviós. Van tornar a entrar en aquell moment eh, al cap de, de, dels Mossos i, i va dir que, que engeguessin la furgoneta. En aquell moment em van dir que, que, clar, que la situació que jo estava patint, si hagués passat en una altra època, Um, el que m'haguéssim fet era fotre'm un tret al platell i tirar-me amb una coneta. Jo simplement era un estudiant que participava a les assemblees i, i en cap moment hi havia res organitzat en, en aquella manifestació més que queixar-se contra les retallades. que els policies duien la cara tapada durant l'agressió, el jutge va arxivar la denúncia pel pels maltractaments d'Isaac Clarell perquè no va poder identificar els seus agressors en una roda de reconeixement en què van participar 90 agents dels Mossos d'Esquadra. Arran de les càrrecs policials, 12 persones, entre estudiants i membres del PAS, van resultar imputades per delictes d'atemptat a l'autoritat i de sordes públics. Moltes de les estudiants van ser imputades després de que presentessin una denúncia de lesions contra els Mossos. Actualment es troben a l'espera de judicis. El grup antirrepressiu de Girona porta a terme una campanya per demanar l'arxivament del cas. Bueno, y abans de continuar, perdón, bueno, y abans de continuar con la charrada del compañero Miquel Toll, entonces, dejemos aquel clásico de los porretas, Jodido Futuro. Un fotudo futuro es el que tienen los estudiantes y les estudiantes de aquel país. què vas a currar? provado y, y ahora viene el problema De qué vas a curar Bé, doncs, amb aquest vídeo que, amb cortesia de Toni Ferragut, que el tenim allà al final, gràcies Toni per fer-nos el vídeo tan xulo. Uh, intentàvem explicar uh, dos casos de tensions que no s'havien visibilitzat, que no, es, que no es coneixien, que hi havia hagut maltractaments, i trobàvem important doncs, doncs, incidir que el que va passar aquell dia va ser una autèntica brutalitat, una brutalitat des del principi fins al final. Ja va ser una autèntica brutalitat que la, en aquell moment la rectora Anna Maria Geli decidís celebrar el 20è aniversari a porta tancada amb tot de personalitats i amb el, i amb el president de la Generalitat Artur Mas, que acabava d'aprovar retallades en educació com a superconvidat de la universitat pública. Va ser una brutalitat que en aquell dia hi hagués un cordó policial que no deixés no entrar a la plaça a cap estudiant ni a ningú que, estigui, que estigués... a Uh, en contra d'aquell acte tan elitista ni a les retallades en educació pública. Va ser una brutalitat que després, quan ens traslléssim aquí a la, al Clause, l'Anna la, Maria Geli deixés que els Mossos d'Esquarda entressin i veiéssiu pues, les imatges que heu vist ara, que és brigada mòbil entrant dins de, del Clause i atonyant a tothom que es passés pel, pel seu davant. Uh, van haver-hi Aquí li van haver més de 40 ferits, Uh, després es van practicar aquestes detencions que ara relataven els nostres companys. Mm, bueno, va ser una darrera l'altre. Bàsicament aquell dia el que van fer va ser la Universitat Pública, perquè van anar a ferir les persones, totes les persones que protestàvem uh, en contra de les retallades de, de la Universitat. En aquest sentit, nosaltres per això posat aquest títol uh, a l'acte, perquè volíem casar d'alguna manera el que trobem que és inalienable, no? defensar les persones que estaven estudiant no? l'educació no és un negoci perquè és ben bé el que estàvem protestant aquell dia i defensar-la no és un delicte perquè vam acabar imputades per defensar la universitat pública i més enllà que els processos judicials s'eternitzen i en aquest cas doncs mira la gent encara quan, quan fem parades aquí baix ens pregunten escolta però això no s'havia acabat? sí, es va acabar aquell episodi del 2011 però estem al 2015 i encara estem 12 persones imputades pendents a judici encara uh, per pagar doncs, les costes d'aquest operatiu. I a mi com a grup antirrepressiu m'agradaria també uh, assenyalar doncs, doncs diverses coses. La, la primera, que les 12 persones que estaven imputades allà, no, no, com sempre quan actua la policia, mai és gratuït, uh, sempre va molt dirigit, doncs en aquell moment eren 12 persones que participàvem activament a les assemblees de facultat o que estaven en altres, en altres lluites, vull dir que va ser molt calculat, Vull dir, eh, ara fa poc a la directa, no sé si heu llegit, que hi havia un, un article que parlava sobre la, el control i la repressió, que, el control dels actes que es portaven a terme a la universitat en aquell cas, si no m'equivoco, era l'autònoma. Doncs aquí, no sé, ara mateix jo fa temps que no em passo per aquesta facultat, però en aquell moment també va ser així. Vull dir, les persones que que moltes persones que havien estat detingües havien enxampat a la policia doncs, a les seves assemblees o al seu cantó fent un, fent un cafè com qui no vol la cosa uh, també és, és, és curiós perquè les 40 persones que van estar ferides moltes d'elles van decidir presentar una denúncia col·lectiva que van a jutjats uh, denunciant al cap de l'operatiu policial per totes les ferides <coughs> ocasionades aquell dia i també curiós que després uh, van haver-hi 6 imputacions en un principi i després Set persones més o, o sis no me'n recordo, sí, sis persones més van resultar imputades a partir de la denúncia que van fer en els Mossos d'Esquadra, que com sempre van fer gala del seu corporativisme eh, aquest que tenen, no? que quan els hi poses tu una denúncia ells te'n posen una altra, a més amb el beneplàstic normalment que tenen a jutjats, perquè aquest al cap de l'operatiu, el jutge, li va donar un copet a l'esquena, li va dir que s'havia passat una mica però el va absoldre tot i que fos el mateix o el cap d'operatiu que estava imputat pel tema de l'Àster Quintana. Si al final ens doncs acabem trobant tots al mateix lloc. La qüestió tot plegat és que aquest dia, a banda de rebre pals, tots els estudiants i la gent que van participar, encara 12 persones estan pendents de judici, i a ja mateix eh, el jutge sembla que no, no té pressa en tancar la instrucció del cas. Eh, havíem, ens havien arribat veus que segurament ja tancaria la instrucció del cas i passaria el cas judicial a un el procés judicial passaria una fase intermitja i en aquesta fase intermitja poden haver-hi dues coses o que fixi judici i ens anem tots a judici o que sobresseixi el cas que és el que busquem nosaltres que per això ara estem apretant aquesta campanya per pressionar, per a veure si el fiscal i el jutge demanen l'arxivament del cas i ens en podem estar de, de reclamar judici i si no és així doncs això, aquest procés encara es dilatarà més i d'aquí un any o dos estarem fent lo mateix que estem fent avui perquè tindrem judici i, i anirà així ja per acabar m'agradaria enllaçar que després l'Estèrgia Jordana de també ho farà però vull dir que no, no és un cas aïllat aquest cas repressiu igual que no hi ha cap cas repressiu aïllat m'agradaria fer un repàs de de, de tot el que ens ha fet aquest, govern, aquest, últim, aquest, aquest últim govern a nivell repressiu. No? Tenim la gent del Parlament, tenim tots els llibertaris que han decidit que, que qualsevol que sigui llibertari doncs, ha d'anar a l'Audiència Nacional i, i ser detingut amb operacions pandores, pinyates i amb noms superocorrents que se'ls hi correixen. I, i bàsicament si, si us llegeu l'atestat policial del, de, la, de la darrera detenció era bastant gràfic no? perquè deia uh, qui doni recolzament, amb no? un, un paral·lelisme molt fort a Euskal Herria, no? qui doni recolzament no? en els imputats, en aquest cas de l'operació en els últims llibertaris detinguts, és còmplice. No? Inclús es citava el pare i la mare d'un d'ells que havien donat a menjar i havien deixat dormir a casa seva el seu fill i els acusava de còmplice a l'atestat policial. Però al mateix temps també t'estava dient, i si no dones suport, i abans sí que en donaves, si no encara ets més còmplice i més sospitós. Simplement no et deixava cap tipus de carreró, de fer un carreró sense sortida, amb un marge amplíssim, perquè tothom pugui esdevenir terrorista, i més amb aquest superpacte que ha fet el PP i el PSOE, en què ara per ser terrorista pot ser tu sol, simplement, no, cal, no et cal ni xarxa. No? A banda d'això tenim doncs, la la famosa llei Mordassa, que entrarà en vigor aquest juny. Tenim la reforma de la llei enju Judiciament criminal, que ara volen que el fiscal pugui insuït tots els casos. Uh, tenim la reforma del Codi Penal, en què amb el que parlàvem del, del pacte terrorista i que, bàsicament, han implantat una cadena perpètua. Uh, tenim una policia... Una, la policia la divisió d'informació en aquest cas dels Mossos Esquadra o de, de la Policia Nacional, que cada dia sembla més que actuï com la, la Brigada Política o Criminal, una audiència nacional que sembla que actuï com la, el Tribunal d'Ordre Públic del Franquisme i, bé, bueno, tota una sèrie de rece recessió de, de drets i llibertats que ens els estan prenent i que, i que només ens queda una, que és, primer, eh, enllaçar cada campanya perquè, al final, eh, els casos repressius s'han de, de mirar a nivell, a, a nivell macro, no? no ens podem quedar amb el no sé, Bé, hi ha molta gent imputada i tot forma part d'una mateixa estratègia i ara, mira, nosaltres hem de tocar representar aquest, aquesta concreta i, i us animem doncs, a a firmar per, per la nostra absolució, a seguir-nos, a, a, a participar dels actes que puguem proposar, de les mobilitzacions, de donar suport i saber, sobretot, que la universitat és un terreny una mica difícil perquè és molt generacional, la gent que estava aquell dia que estava imputada, doncs, mmm, molts ja han acabat, la majoria han acabat els seus estudis, alguns estan a punt de fer-ho, la gent que va participar d'aquell dia ja no està a la universitat, per això nosaltres fem una mica, mirem de fer la feina aquesta, no? d'anar recordant, però al final, si està imputat, significas tenir com una, una llosa, saps que t'encadent al passat, que, no, que, que tu tu has de reviure, no?, això, I, i la gent va canviant i, i se'n va oblidant, i nosaltres el que ens quedes això, és anar treballant a la universitat any rere any perquè això no s'oblidi i sobretot una mica en encomanar, doncs, a la gent que, que està ara mateix organitzada per una um, defensa de la universitat pública, que és en aquell moment el que estàvem defensant, doncs, sense cap tipus de càrrega, però se, se, que se sentin una mica o sentiu una mica també hereves d'aquestes dues imputacions, perquè nosaltres som vosaltres en aquest sentit i, i defensar la universitat pública doncs, és per això que estem imputades i, i creiem que s'ha bueno, de lluitar també en, en aquests fronts repressius Aïka! Vale. Y bueno, con no podía ser de una otra manera. El señor El Baristo y La Polla Records también tienen una canción contra qué sistema universitario contra qué del sistema estudiantil de merda que tenemos al Estado español y a Cataluña. Y como no, a sonar aquí. Però abans ens agradaria recordar, com sempre, que després d'aquesta cançó vindrà la, la secció del llibre de la setmana amb el company Miquel Didac. Que en aquesta setmana ens porta un llibre, es farà una crítica a un llibre que té un títol bastant llarg, però diguem que al principi el títol principal és Franco contra los Masones". Y entonces bueno, anemamos a posar del principio la canción y la de Senk Sony y después anemamos el compa Mikel de nou, com sempre, com és habitual, quan va arribant la segona part del programa, el company Miquel Didac, que avui estem aquí de nou a, a la parada de Logofòbia aquí a la UBR Bar. Doncs, Miquel, tot un plaer tenir, tornar tenir-te aquí a la parada, ja feia dies que no et passaves. Sí, bé, bueno, bueno, sí, que havíem fet a, a l'escala l'última vegada. Exacte llavors ja feia unes setmanes que no passaves per aquí sí. donc Miquel avui parles del llibre que té un títol bastant ja. llarg que es diu Franco contra los maçons allados los archivos secretos de leccionaje de Franco a los maçons donc bueno explicant primer per què per què vols per la crítica d'aquest llibre perquè aquí en, en, en documents que eren inèrits l'any 2007 Mm -hmm. Queda clar que la victòria de Franco no es produeix a, a l'1 d'abril del 39, sinó cinc anys després, a l'abril del, del 44, que, que és cont pacta amb, a, amb el Churchill i el rei d'Englaterra. Doncs, no, bueno, Miguel, quan vulgui. El bueno, primer autor que presentarem, que és l'escriptor i periodista Xavier Casinos, que ha publicat ha, alguns llibres sobre la mazoneria, altres coses, a Llavors Josep Brunet, que dirigeix la Boteca Rus, aquí a Barcelona, des de 94, i que els especialista en fran-mesoneria, per aquell paper, a eh, segons el llibre, va ser responsable de relacions exteriors i diputat gran mestre de la gran, de la gran lògia provincial de Catalunya, de la gran d'Espanya, que aquest equival a la, a la mesoneria regular anglesa i és membre fundador de la Fundació Ferreguàrdia, entre altres els patronats de fundacions i societats que pertany a en Brunet. Aleshores, els, els autors ens expliquen en una nota per preliminar una, una part de la història de l'Espanya desconeguda si, fins, fins aleshores, a l'any 7, en què es va editar aquest llibre d'història en el context de la, la Segona Guerra Mundial interimperialista, al meu entendre, eh, concretament, documentació sobre el franquisme i allò, els governs nord americans i i d'Irlanda Bretanya i allò, el rei George VI, no sé, rebal en anglès, és Que segueix la política oportunista de de de Churchill, la que fa britànic. Alguns documents de l'entitat masònica eh, que, que ja no existeix, que es jaie Associació Masònica Internacional a partir d'aquí per la presidència d'Ami, a mi, eh, mm -hmm. van, van des del 17 de novembre del, del 1962 fins al 5 de febrer del 1946. Això és el que crec, és el que s'ha trobat. Còpies d'això que els detenia eh que el Franco estava enterat per una espia, una dona que tenia a Portugal i tal. A nivell de a nivell documental, no es tracte que, que, que, que tractem sobre l'existència de l'Amazonia regular conservadora, com ara la que surt en, en gran part de la comentació esmentada o de l'AMI. El que és important és la manera provada com l'imperialisme occidental anula l'imposició democràtica espanyola, la utilitza a favor, del seu, eh, a favor seu quan li interessa i al mateix temps manté el franquisme com aliat geoestratègic al sud de la Mediterrània, com a reserva política i militar en front l'imperialisme estalinista de, de l'antiga URSS. A l'hivern de 1944, a les portes de la primavera, el masó i polític conservador Churchill s'inclinava eh, per mantenir el poder el poder a l'antimasó General Franco. Aleshores, en contra l'opinió més oberta de de Roosevelt en principi en la zona norteamericana, i president, no? que al gener de 1944 havia decidit en Churchill, en Churchill, en Roosevelt, en contra de la opinió no subministrar més petroli o franquisme a fer de pressionar Franco a no exportar boframi a Hitler, mineral estratègic dels raig a la fabricació d'armament. Churchill s'hi oposà ja que havia decidit que, que, que Gran Bretanya mantindria el franquisme després de la segona guerra en aquest sentit Churchill, el, el qual penso que com a defensor del franquisme no hauria de tenir cap monument públic a la península és dir, que té monuments que penso inclús a Barcelona es va oposar a la política petroliera de Roosevelt i va aconseguir un acord amb Franco que aquest dictador redueixi les, les exportacions redueixi, de Bolfami a la nazi. En aquest moment, Franco va mantenir les explotacions per mitjà de rutes clandestines, o sigui, que de certa manera van guanyar xurtge. Al mateix temps, que els Estats Units van seguir suministrant el petroli que necessitava l'Espanya franquista. Just aquells dies de 44 es va decidir el futur de l'Estat espanyol, al meu entendre. L'imperialisme occidental es transforma en responsable màxim de tots els crims franquistes des d'aquest moment des del riu del 44 el, els fets, el fet que els sectors burgesos democràtics de l'oposició francifranquista i la mateixa socialdemocràcia com el PSOE tots els seus líders vinculats a l'AMI que d'una manera o altra accepta el, dictador, el dictat de Churchill, Roosevelt i el rei Jordi VI també formen part d'aquest pacte que després es va dir OTAN, NATO, amb fons Stàlin i l'imperialisme rus. Churchill pensava que si Franco es quedava sense el petró nord-americà, aleshores l'Espanya franquista s'osofegaria i s'alteraria l'equilibri de la nova dirigerència militar espanyola i s'aniria a favor d'Hiller i Mussolini. Al mateix temps, que l'embarc petroleria nord-americà tindria ressò negatiu a les agressions comercials hispano-britàniques, en especial les exportacions de ferro espanyol a la Gran Batanya, en ple preparatiu del desembarcament aliat a Normandia. Aquest acord de Petroli i del Balfami d'abril de 1944 representa que la península ibèrica quedi sota la influència britànica durant la postguerra. Això fa alarmar a l'associació masònica internacional. De, de fet, El general Franco no va guanyar definitivament la guerra l'1 d'abril del 39 amb l'ocupació del Port d'Alacant. Franco va guanyar la guerra, al meu entendre, a la República Espanyola, que avui bueno, que el 14 d'abril és l'aniversari, justament gràcies a l'oportunisme del reaccionari polític britànic Churchill, l'abril de 1944, cinc anys després de l'abril del 39. A més, la segona restauració borbònica de Patí també correspon a una segona part de la victòria franquista d'abril del 44, una victòria diplomàtica de l'emperiisme occidental en què la península ibèrica passa a ser una colònia britànica i nord-americana al mateix temps, amb l'afegitó que el seu instrument suprem, el Partit Socialista, PSOE, incorpora la monarquia borbònica a l'imperi de la Unió Europea que ens espòlia, ens explota, ens oprimeix i ens porta de la pobresa a la misèria. El 44, l'argument britànic de l'ambaixador britànic a Madrid, que es deia Samuel Juárez, que estava molt satisfet, va, va, va dir, per haver aconseguit que Franco accepti que Espanya quedarà definitivament atreta a la influència britànica en, en aquest temps de finals de guerra i en la postguerra. I, actualment, tot això, eh? i que hi ha una seguretat absoluta de la captació de la península en un pacte amb Franco que comporta el vistiplau salut del primer ministre Churchill i del, i del rei britànic Jordi VI el qual consideren un triomf un triomfal triumf, com ho dir de pòquer aquesta seguretat filoanglesa de la península ibèrica per a posar-se i l'imminent postbèlum de la l'evulsivització de la Mediterrània. Segons costa l'acte del 5 de maig de l'any 44 d'aquesta associació mesònica internacional. Això este és tres d'actes, eh? És un llibre, llibre. En aquest mateix acte, el gran canciller de l'AMI, John Mossad, en les essences, afirma que no hi ha cap dubte que s'aixeca que, que en front d'Europa l'imminent perill soviètic i que l'homo hispànicus és indispensable i, prim, i primordial, força per al probable front polític o no guerrer, no sé el... un d'aquests indudable no que tenim a la vista per això la diplomàcia anglesa intentarà contentar Espanya amb estatus quo respecte a aquest, no fent-li concessions això ho he de prou del castellà eh que no, no, no sigui en un cas extrem i que per tractar-se de la punta de la fletxa que joca gràficament i espiritualment és la península i a causa de les ambicions en, en, en aquesta d'Estàlin i, i, de, i, de, i els elements en què compte hi ha el perill a causa d'això mateix d'un estat roig anàrquic que envoltaria Europa és per això, tanmateix que Samuel Juárez amb la Ciutat de Madrid, repeteixo seria i considera que seria imprudent de moment provocar qualsevol mena de convulsió interna ibèrica, cosa que fa que Camp Batanya faci concessions polítiques a Franco en comptes de derrocar i substituir-los. A més, el gran canceller de l'AMI Mossad es posa que Londres planeja després de la, de la guerra els Estats Units d'Europa com a dominis anglesos, encara que amb una major independència que la, la com Gual, britànica actual. En el marc, això llaè, eh, en el marc d'un sistema polític renovat dels estats europeus d'influència anglesa. Encara això és important, eh, encara que de tot que, que de tot enderrocat tot totaralism, de les formes democràtiques a part de la metròpoli i d'una forma mixta dels estats. dels estats. Cosa que vol dir això de mixta. El control de la influència britànica sobre aquests estats filobritànics passarà per suport a sistemes de govern no democràtics i a la pràctica la consolidació de les dues de Franco i Olivera Salazar ja que el gran canciller de l'AMI exposa que l'ambaixador britànic a Madrid considera que hi ha un fet real en què, en el cas espanyol i portuguès i d'altres, el sistema democràtic demanaria donaria a la postguerra el poder al, al bolservisme en quasi tot el sud d'Europa i que com és imprescindible derrocar els nacionalismes a causa de les apetències imperialistes que desperten, cal buscar una política el sistema transitori sota el sol, el més alt vistiplau, d'una potència democràtica, en aquest cas gran batalla. En el congrés de l'AMI al la París Alliberat, el dia 28, 29 i 30 de novembre del, del 44, on hi participen les principals obediències eh, mazòniques europees, Fou Gustau Le Foyer, representant d'una obediència mazònica renovada i regular, a diferència de la, de la conservadora regular anglesa de Xurci i Villarrey, Jordi VI, parlen, parlem el que del gran orient de França que aquest Qui va afirmar com a expressió contestatària antifeixista i antifranquista que Espanya està a punt de sortir fatalment incòmode incolumne del, del dorull mundial ja que Franco ha aconseguit canviar d'un tren a un altre que va en direcció contrària sense perdre el bagatge. Aquesta posició amazònica i antifranquista del gran orient de França comporta amb el a, Compte Compta amb el suport del representant espanyol, en certa manera, o comporta Sitges gaià, que cal va dir, segons un acte, és eh? fàcil capgiraar el seu propi interior nacional. Les nostres agents hauran de fer entendre els obrers que mai cap poble ha estat dins'una x d'una xarxa eh, d'un calàter legislatiu així obstruça Tan complicada com penosa per protegir tan poc el treballador i encarrilar la seva existència tan malament, sense cap llibertat i amb tanta inestabilitat. El comte de Harrisburg, el gran mestre de la conservadora regular, aleshores, bueno, el gran mestre, aleshores, regular, obediència, Gran Lògia Unida d'Anglaterra, a la qual a, a la que l'actual Gran Lògia d'Espanya està federada, cunyat del rei Jordi VI, que era de la mateixa obediència, va explicar el va replicar el mesó Sitges Gaià i, i el representant del Reino de França. És així com neixen les revolucions, que avui solament poden generar fruits nefasts per a Europa. I si apostem per mantenir aquest moment a Espanya un ambient d'interioritat i inquietud, en canvi es crearia una situació de gran perill, un possible establiment soviètic a les mateixes portes de Gibraltar. I ara, per, per, per acabar, podem dir que uh, que, el, que, el, el aquest, el, que el Tertoriano, que sembla que era l'antic ministro d'en Franco que havia donat amb ell, Pedro Ruiz Rodríguez, sembla, aquest, aquest representava allà, eh, era el gran mestre junt del Gran Orient peninsular de les gaslògies ibèriques i aquest apoya en el... Aquest va contra la posició aquesta francesa i, I surt en suport de la posició anglesa, de defensant que si es fa el que vol el gallic de França el poble espanyol més d'allàment, si és forse, forçat haver de derrocar Franco sorgirà una, una situació caòtica i sortirà aquí a la poríncia solament podria ser favorable a la URSS i de cap manera a les democràcies en canvi aposta per restaurar una monarquia amiga diu. en referència a Joan de Borbó el conte de Barcelona de fet el règim del, que el juny del, de 1937 va substituir el franquisme la segona, aquesta segona restauració monàrquica és això mentre l'anarquisme era en element reprimit el sant de com ara la caiguda del ple peninsular de la Fai, a Barcelona, el 30 de gener de 1967, en què vàrem ser detinguts més de 60 persones. Doncs, Miquel, el vi que ens has parlat de... Tornar a repetir que ens parlaves del llibre del... Del llibre aquest d'en de, de, de, de, de, de Casinos i d'en Franco contra les Massones. Exacte i doncs, bueno, pots anar davantant ja, llibre es parlaràs la, la setmana que ve? Sí, un llibre molt important en aquest moment de, maquina, de manipulacions de les masses que és la Psicologia de Masses del fascisme del psicoanalista William Wright eh, que, que hi ha que, l que juny de l'any 13 va editar Còpia i Difont vale. Bueno, Descontrol edicions. No, no, no ho sé, en el de fora. Molt. Doncs, Miquel, tornem a veure per aquí... Bueno, la setmana que ve tornarà a ser per telèfon. En sí, segurament no podem coincidir, a menys que hi hagi algun canvi. No? Exacte. Bueno, què és això que està passant? Què és es això, què és aquest soroll? No preocupis, home. Això és l'agenda de la Taranyina, que ja està aquí. A veure si a partir d'ara totes les setmanes venim aquí a Ràdio Fux, a Jarbus o com es digui, la gent de la Teranyina, setmanal de, de les Terres de Girona. Doncs això, el que acabeu de sentir és exacte el que acaba de dir el company, que a partir d'ara, cada setmana, seran els propis de la Teranyina els que facin aquesta agenda. Bueno, doncs per començar, aquesta setmana, a Sarrià de Ter, el divendres 17, tenim la Festa de l'Ariet. El centre social la paga la tele, de Sarrià de Dalt, sense número, la Festa de l'Ariet. A les 11.30 de la nit, concert amb rumba des de Girona, amb el Cigarrito de Despues, hip-hop combatiu des de Palamós, amb MC's de l'exèrcit de llibrament musical, ska-rock amb Cadago, i després tindrem Bratislava Sisters, que són punxadiscos. L'entrada val 4 euros i dos i mig per les persones a l'atur. La via, la via, la via. Llavors a sal el dissabte 18 al centre social ocupat al Pati del Rovell al carrer Cardenal Vidal i Barraquer número 1 a les 7 tenim Cine Forum, passe del documental muntatge cas bombes ofensiva internacional contra el moviment llibertari llavors en el mateix espai a les 9 tenim taller antirepressiu a càrrec del grup antirepressiu Girona de moment això és tot Uh, sapigueu que a l'agenda de la Teranyina surten també altres activitats que són les que són freqüents cada setmana. Us podeu informar. Rebent la teranyina, mandeu--nos un correu a, per rebre la teranyiina, mandeu-nos un correu a lataranyina Això és tot. Salut. doncs per fi, han estat per aquí els companys de la teranyina. ...y eso, la par que él se toca, la par de la agenda... Ara, com sempre, quan arriben més o menys aquestes hores que, que s'apropen ja a les 5 de la tarda, doncs toca tenir que acomiadar-nos i dir fins el divendres de la setmana que ve, si vols tornar a sentir un programa nou. O fins al dimarts, a les 11 de la nit, si vols escoltar aquest mateix programa que estàs sentint Ara. Doncs, recordar que avui hem parlat dels fets que van ocorrir el 17 de desembre del 2011 a la Universitat de Girona que 12 estudiants i treballadors, 12 persones entre estudiants i treballadors de la Universitat de Girona estan pendents d'anar a judici per haver regut hòsties van rebre hòsties i a sobre van al judici vaja tela marinera I doncs, després, el Miquel Didà, que s'ha parlat del Franco contra els maçons. I al final hem tingut l'agenda a càrrec de la gent de la Terra llina. Y ahora ya así toca eso, tenéis que acomiadarnos, que dir, fin la semana que ve, fins al divendres En aquestes mateixes ones, en les ones de Radio Bronca. Y será el programa ya número... Cuidanta. Exacto, será el programa número 80 Recordemos que aquel programa se a tornado tornada fe A estudios de... Disbarán Récords Ahí estamos, ahí estamos Y el programa de la semana que ve, a ver qué tal Si se torna fe hacer por aquí o el qué De momento continuemos aquí Entonces, eso, recordar el nuestro correo electrónico, logofobia.com, el nuestro blog, www.logofobia.wordpress.com, y eso también, que estén al Twitter y estén al Facebook, al Twitter he de posar de Logofobia, y al Facebook solamente Logofobia. Doncs això, tot un plaer estar aquí un altre divendres més i fins la setmana que ve. Salut i anarquia. <fixi>